ia para kin eta ez amaian guk guzti atzea ez Iberdrolak edo Kanpotarre, baitik eta guk jakin bar de guk, ze no la baina guk era bakitzera, ez? Buruja baitasun puntu hori ere e, ba hori aldarikatzen dute, ez? Pertsonek kontsumitzerakoan e, kontsumitzen duten energiaren inguruan erabakiak hartzeko gairasuna garrantzitsua dala pentsatzen dugu. Energiaren demokratizazio bide bat da eskaintzen deguna. Si yo quiero un verdadero un desarrollo, desarrollo sustentable. No me basta con cambiar la fuente de energía. Yo digo que más allá hay que un ir a cambiar el sistema sociológico, el sistema social de relaciones, los altos y los estilos de vida de la persona. We need uh, a new definition of what is a rich and prosperous and happy and healthy life and this will bring down energy and resources demands. Energia berdea elek elektrizitate berdea hitz egin den dugu da 12 minutuotan. Eh, goiener, kooperatibako, kide batekin, Xabier, Lozano, Arratxaldeon. Gaixo, eh, Klima aldaketa dela eta denok aztoratuta gabiltza, hala izan behar gainera, Espabilatzeko ordua eldu zaigulako eta inoiz baino garrantzi gehiago eh, dute alako proposamenek ezta. Zuek goienerretik esate baterako baterakoiten eh, dituzuen proposamen hauek. Hala da, eta gainera, bai, esan duzuen ez, gainera azte honetan e, mobilizazio nolaiteko fase batean sartu gara ere, bai. E, koinzitu duela ko joan denoztiralean e, nazio batuen e, e, bilera New Yorken, honen inguruan e, ba, gaiak tratatzeko eta. Baina geroz eta argiago dago e, nolaitesan e, analizia eta... E, egoeraren kritikotasuna e, dagoeneko e, horretaz jabetu garela denok e, eta garaia dugulaia, ja, e, zeren eta analizioiek e, e, zenbait kasutan ogi eta goita urtere e, badute garaia dela e, analizian geldituz eta eta ekintzetara pasatzea. Hoxe, <hazien> biharko ditua dago, e, nazioarte mailako e, greba eguna ezta, e, klimaldaketaren aurkakoa, eta horba ekimenak eta proposamen ak e, ikusten dira orde egtegi efektoko e, gazen e, isurketaken murriztu behar ditugu baiiala bai alabai. eta denok egin dezakegu zerbait e, Kenu txikido handiagoak horietako bat izan daiteke noski ba, guk geuke konsumitzen dugun energia iturriak aukeratzea ezta hori da zuekoen erretik e, proposatzen duzuena. Hal hori da hori da bideetako bat ezta e, Gaurre egungo sozial de posmoderno na honetan e, problemetako bat e, da zentzu batean externalizazio ere bai, ez? Eh produzio kate batean adibidez eh guk e, ulertzen dugu ba, e, askotan ez dakigula txuleta ba jan eta nondik heldu den edo zen motako e, agrikultura edo edo abiltzantza eredutan e, sortu den e, aragi hori non, nondik etorri den ze bide eginduen gure aotaraino eh heltzeko eta kenean ze motako e, ekonomia ereduari garen sustatzen gure ekintza e, txikiekin ez da? Bada teloi handi moduko bat e, e, jarrita gure ekintzen eta haien ondorioen e, artean eta ez gara jabetzen edo, edo ez gara ez dugu jabetu jabetu nahi ez? E, orduan e, azkeneko astetan gainera prensan komunikabietan e, asko asko ikusi ditugun e, mezuak dira e, klima larri aldi, e, honen aurkakoak, edo honen inguruan e, atentzioa deitzen, baina e, guk ere ulertu behar dugu ardura hori ez dela bakarrik korporazio handiena ez dela bakarrik gobernuena, azkenean e, ekonomia persona desa osatuta dagoela, eta e, ekonomia eredu energetiko, eta eredu soziala horren atzean gu gaudela, eta ez da, eh, inolaz ere gobernuai eta korporazioi ba haien ardurak entzegatik, baina guk ere gure partea e, onartu hartu behar dugu, hartu dugu, horren kontziente egin behar dugu mm -hmm. eta e, gure ekin tza, e, txikiekin hori e, ba, desienta gaitasuna mm -hmm. dugula e, ulertu e, bidetako bat, ba, jakina e, goiener hori eta prezioa begiratu behardan noski baina prezioaz gain ikusi egin bar dugu begiratu behar dugu zer dagoen e, ba, proposamen bakoitzaren atzean nondik and datorren energia hori noradoan noradoa zen etekinak eta bareeta bar be bar. eta nola dagoen merkatua. Haste eh? honetan e, ba, bi e, olako ezdaki asalto izan ditut, gaurgoizean sartu naiz denda batean, e, telefono muggikor baten inguruko e, zalantza bat argitzera eta eskaini didate, elektrizitatea e, ba, hori, elektrizitate enpresa aldatzeko aukera. Mm -hmm. a ber, eta e, atzo repsoletik edo, deitu ziaten, haber, ja nahi nuen haiekin kontratua egin E, e, txeko elektrizitatea eta gestionatzeko mm, oso eraso korrakari dira, mm, ez mm, mm, Enpresa hondiak. Batez ere azken, komentatzen duzuna azken hori esan gura txu xamar da zeren eta e, orain arte petrolearen e, monopolioaren enpresa hondinetariko bat ikustea merkatu elektrikoan ere mm -hmm. atzaparra sartzen duela hori zerbait esan nahi du, eh? zoro korrean zerbait e, esan nahi dugu. Bueno, berez guretzako e, asir-asiratko e, konzeptu edo E, zera, arazoa da e, energia gu guziona den e, behar izan bat eta eta guziona den ondasun bat e, merkaderia bihurtzen denean eta ez denean tratatzen e, ba, eskubiden ikuspegi horretatiba ezik eta merkatuko e, arauen aldetik orduan, merkatuko arauetan bakigu e, zer dugun e? mota, mota guzietako eskaintzak eta aukerak gehien-gehienetan gero e, kontsumitzailaren kaltetan Hhh <laughs> Aldaketa piztu egin beharra dago eta piztu aldaketa izena daramain zuzen ere bihar ikusteko aukera izanen dugun filmak ez da? Ener zinema zikloa egiten ari dira geltokin lehen ere geltokia ipatu dugu horrein guenetan e, ba, zine kontuekin lotuko dugu kontua konta egu zuzer da e, ener zinema zikloa hu. Bueno ba, geltokin bertan geltoki azken finen ekonomia sozial eta solidaria bultzatzeko esparru horretan hainbate e, erakunde ta iniziatiba gara ez e, hoietako batzuk energiaren arloan bereziki ari garenak, e, energiaren foroa izeneko e, ba, bilgune bat e, dugu, bertan e, bat egiten dugu e, bai Emaspe kooperatiba eta eta Somenergia kooperatibak, eh Greenpeace eh talde ekologistak eta gugego taldeak eta zelburorekin, bueno, azken finean e, gaur egungo eredu energetikoa eh auzitan, auzit naiari eta eredu e, horrekiko ba guk e, ditugun alternativak aurkeztu eta eta hoiek bultzatzeko, ez? Eta bide horretan, ba, modu bat otu zitzaigun modu bat e, azkenean e, ba gizartearekin eta gizartean plazaratzeko gure ekeskak eta gizartearen ere e, jasotzeko modu bat ba e, zinema ziklo hau ez e, okurritu zitzaigun e, irailan zehar ostir aldeero e, ibiligara emanaldiak ematen eta biharkoa azkenekoa da lau, lau hauetan azkenekoa piztoaldaketa dokumentala emanen dugu e, bueno, guri interesgarri iruditu zaigulako e, aurkestea azken finean piztoaldaketa bat ezere ehatxeuren inguruan lan egiten duten e, ikerlari batzuen e, ikerketaren emaitza da, emaitza e, ikusentzunezkoa kasunetan, eta gurera ekartzen ditu, nolalen esaten genuen, ba, gure konsumo ituren e, ondorioak ikusten ez ditugula, ekartzen dizkigu Halako e, ondorioen lagin moduko bat, e, e, bertan, ba, Ekuador, Brasil edo Kuba bezalako e, realetan bizitzen diren esperientziak ezagutuko e, ditugu, baita ere bertan ondorioen orena aurka ondorio hoien aurka ba altxatu diren e, iniziatibak eta erresistentziak eta hori guztia ere e, betire gero gurera ekartzeko eh pentsatzeko ere guk herrialde aberatzetatik eta guk e, gaur, gaur egunean ba aukera ditugun ere horren e, aurrean alternatiboak indartzen E, gaboeko bederatzi tan izanen da, biharko eman aldia euskeraz izanen da, e, azpitituluak izanen dira gaztelaniaz, eta, bueno, hor e, gastro bezala planteatu duzu hor e, aukera izanen da ere bai e, zerbait hartzeiko, ez da? Hor e, geltokin bertan, e, ba, prestatutako e, burgerran burgesa bereziak, imaginatzen dugun, oski erabatekologeikoak eta osasungarriak izanen direla, edota krispetak, edu edari batzuk beraz, e, bueno, ba, cinema, gogoeta, eta, bueno, zerbait go zagarrri gor ere bai. Hori da horena hau. Eezkaintzen dugun e, plana eta gainera, Goen erreko bazki izateak abaila pilo baditu jakina uh -huh. e, biharkoan ere. Bo txikia edo handi, beste bantaiaba da burger marabieso oiek eskuratzerakoan, ba, deskontu txiki bat ah, zuela e, del tokiko kantinan. Zenbat bazkide, ja, goienerren? Ba, gogoan dut, usteut, elkarrekin egon ginen azkenekoan milagarrena ezetan bai. izun ezkine, mila egun da, amaika egun inguru, eh? Bara, e, gara, gaur egun poliki, poliki, baina etengabean azten. Amaika mila, Euskal Herriosoan? Bai. Aha, hola, xe. Primera, ne, ba, enerzi ne masikloneki filmearekin filmarekin eh, bukatuko dugu gure saioa Xavier Lozano Goyener kooperatibako Kideskerrik asko gurean izateagatik, elduen ilabetean gehiago ehz informazio gehiago hori da mi eskarzo eta horren que... aterei bai on, on segi